dapat berjumpa dengan Pak Lurah ni oh, ah, tidur, Sekarang ya. jam pukul 1.20 Dan Pak Lurah masih tak tidur lagi ni Itulah. Bekerja kuat ni <laughs> <laughs> ha, Jadi kita bertuah Apa kabar Pak Lurah? Uh, Alhamdulillah kesukur kita uh. Nampaknya baik lah Walaupun hujan, hujan Walaupun hujan sejuk. seharian sejuk yeah. Tapi Alhamdulillah Elham. masih diberi Masih dikurniakan Kesihatan lah Alhamdulillah Tapi Pak Lurah dia tenang ni sejuk ataupun padas? Eh, dia tenang saya rasa sekarang ini sejuk. Sejuk eh? Sejuk. Uh, sejuk. sejuk dah, sejuk dah mula sejuk saya rasa. Nyaman. Eh? Nyaman. Ya, yeah, nyaman. <laughs> <laughs> dah mula sejuk sekarang ni. Jadi Pak Lurah kat hari ni Pak Lurah ada Pergi ke, ke ke mana? Banyak program tinggal. Uh... Saya ni hari pergi ke tenang berjumpa dengan anak-anak belia kita. Ha. Kita mengetahui, menyelami perasaan perasaan. Ha. Tapi ada perkara-perkara yang perlu segera diselesaikan. Perlu segera? Segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Cuba-cuba kita huraikan ha. apa yang, yang perlu disegerakan. Saya rasa yang perlu disegerakan di mana yang diumumkan oleh. PM baru-baru yes. ini uh. dicemplak yeah. uh, bahawasanya rumah generasi kedua. Rumah generasi. Uh, jadi mereka ini uh, melihat apabila mereka mendengar uh, mereka nak melihat uh. Uh, sejauh mana dia punya dia punya kebebasan uh. yang diumumkan tu tadi. Komitmen tu. Ah komitmen tu. Uh, uh, setidaknya dia? Dia, dia yang saya dengar tadi uh, daripada ketua beliau daripada tenang uh -huh. uh, dia nak katakan kalau tapak Ah, ada, ada cici bina anak anak gorek kalau tapak lah. Jadi dia nak melihat yang ini sebenarnya sebelum. Uh, yang ini dia nak uh, Dia tak mahu atas kertas uh, tak Dia atas tak mahu atas kertas uh, yang ini. Uh, Tapi bagaimana dia punya uh, generasi kedua punya persepsi Dengan dia apa Di calon uh, uh, Calon BN ni bagaimana Adakah positif ataupun Masih sama-sama lagi sokongan mereka ni Tapi ap, bila kita tinjau lah Yang kita tinjau lah uh, pandangan-pandangan Rambang mereka menerima calon Menerima ya eh? mereka menerima calon dia. Malah mereka di, mengenal tadi uh, mereka, mereka mengenal. Ah, yeah. mereka mengenal diri sendiri. mengenal. Tok ai, eh, uh, to ai, to ai ya, yeah. mereka kenal ya. Ah, eh. uh, jadi walaupun dia bukan di kalangan uh, yang okay, okay. yang bukan ah uh, bukan, bukan masuk macam tu. Walaupun dia bukan di kalangan orang-orang ah. ya, yang berjawatan, ah. tapi apabila di diumumkan sebagai calon bermakna rakyat ataupun pengundi Ceramah yang menerima. Jadi kita kena kerja kuat lagi Haa. dan kita kena semangatkan kita punya pasukan tadi untuk memastikan kemenangan Haa. itu memang kita kena kerja kuat Kata orang tu tak kenal maka tak cintalah. Ya, yeah. tapi tetapi tu ni hmm. uh, kita dapati ceramah-ceramah yang dilakukan oleh uh, apa ni uh, pakatan rakyat eh, hmm. tak berapa nampak sangat. Betul ke tidak? Adakah mereka ni ke tempat lain ke ataupun bagaimana dipilih kebesanan ceramah-ceramah mereka ni? Saya melihat uh, ceramah-ceramah dia pun kali ini uh, saya rasa isu-isu yang ditonjolkan adalah isu-isu sedimana dalam EBI yang saya, uh, saya, saya saya saya saya tulis. Cita-cita lama, cita lama, cita-cita lama, oh. cita isu minyak, oh. isu barang mahal, kan? Eh? Uh. Tapi kalau kita Kenapa kita dari cerita kalau pesawat mahal, Asa. kenapa juga tak cerita cita hari getah mahal? getah mahal? Jadi bagi pe pegak kami, yeah. selaku penrogger, yeah. selaku orang kampung, yeah. kita bukan around sangat. Hmm. Kita pergi kebun balik dah lah. Dah, uh, tapi kalau kita bandingkan dengan uh, dengan kenaikan harga barang-barang ya -barang, eh? seperti gula, uh. seperti minyak, kan? Di negara-negara luar Haa. lagi pula tinggi. Skrip lama lah tu. Haa. Mereka menggunakan skrip lamalah. lah Haa. Haa. tapi semacam semalam semalam dekat pihak dapat tahu apa Mazlan Aliman datang ke Cemplak Pergi eh. ke Cemplak. Dan berapa orang saja berapa kerat saja yang datang menghadiri eh. Adakah ini memang memang eh uh, memang tahu yang apa yang di disarankan oleh Mazlan Aliman ini memang kurang buang betul lah. Manjeri miman kalau kita tengok eh kalau kita kalau kita kita semua orang pendroka kita tahu ya. tengok tempat dia sini lah. Ya. Yeah. Kalau katakan kalau dia sendiri berjayakan eh berjaya ya memusnahkan kebun dia yeah. kan dia sendiri berjaya. Dia sendiri sebagai contoh tu yeah. lain. Dia sendiri bapa dia pun sendiri pun pendroka. Pendroka dan yeah. dia pun serahkan kebun dia dekat Felda. Aha. Jadi saya rasa kalau cakap tu semua orang semua Tapi kalau buat Saya rasa ha. Ha. susah sikit, susah sikit eh, eh. Jadi kalau kalau cakap biasalah ha. dalam fileda ni semua yang jadi hero tu semua cakap tak serupa bikin. Ha. Tapi yang tadi Datuk, Am Amat Maslan, eh? hmm. Datuk Ahmad Maslan eh Datuk Ahmad Mazan mencabar beliau hmm. supaya menjadi anak jantan dia ya eh? hmm. jantan untuk berdialog dengan dia. Hmm. Rasa-rasa Mazan Liman ni sanggup tak mengambil cabaran ni berdialog dan bukan berdebat sebab berdebat ni hanya untuk publicity murahan tapi berdialog menyelesaikan masalah-masalah apa yang difikirkan pending lagi apa yang difikirkan datu ya kalau dia kalau dia dicabar katakan amat maslam telah menyapa datu amat maslam ha. telah mencabar beliau ha. jadi kalau dia jantan sahutlah mencabar. sahutlah kena sahutlah Ha. Ha. tapi kalau dia jantan memang dia biasanya tak lah tapi Aduh. kalau dia lelaki dia sahut dia, dia dia dia akan akan sahutlah cabarannya. Biasanya saya pun begitu juga eh kalau kalau macam saya sekarang ini orang kata saya ini ni ni kita pergi ke tajuk lain lah Seperti mana yang yang pembangkang uh, umumkan dekat tenang Palung sembilan disebut. Ya yeah, palung sembilan pun uh, sekarang ini Pak Lurah sendiri pun uh, menerima ya yeah, menerima satu satu satu kritikan Daripada orang orang kampung sendiri, ya, yang mana Pak Lurah telah uh, telah Menyelewengkan ataupun menjadi broker yeah, uh. Hasil duit uh, kayu tebang pokok yeah, per, Cabut pokok lah yeah. Pak Lora cakap tak, tak tebang pokok tebab. Dia cabut pokok yeah. uh. Jadi yang kononnya sampai 14 ribu Dan Pak Lora sekarang ni uh, Telah menyelewengkan ataupun uh, Telah mengambil keuntungan Daripada hasil uh, tebang kayu tu tadi uh. 2.8 juta, uh, juta Jadi berjualan sekarang ni Anak anda sekarang ni berada dengan dan sebelah orang jutawan Tapi sebenarnya Tak ketahuan tak. Yang mendakwa itu tidak ketahuan Tidak ketahuan, uh, tidak ketahuan sebenarnya uh, Tapi apabila kita cabar sekarang ni uh, Kita cabar kita orang Islam Sekiranya masyarakat itu berbantah hmm. Ataupun bertelaga antara satu sama lain Kita rujuklah dengan Al-Quran Itu sebaik-baiknya Kita bawa ke masjid pun tak nak ha. Apabila kita tangkap seseorang itu Dia cakap, ha. aku dengar cakap orang saja Dia tak berani Maksudnya apabila kita yakin bahawa Pak Lurah itu adalah seorang yang tidak amanah, ah. bermakna kita bolehlah buat laporan ke SPRM, oh, iya, betul -betul. dan Pak Lurah kalau tak tahulah Pak Lurah tak tahu SPRM Pak Lurah akan bawa dia, kalau tak ada tambang Pak Lurah yang tambangkan sendiri, Pak Lurah ah, Pak, Pak Lurah, oh, Usman bin Parman bawa Pak Lurah ni, ah, Usman Parman Usman Parman bawa Pak Lurah, kalau e, boleh Pak Lurah yang tak betul tu ditangkap ah, betul -betul. dan jantan. diadali, ha ah, ha itu betul-betul, lagi-lagi lagi-lagi, tapi yang mendawa ni kebanyakan jantan, seperti mana berkokok sajalah, betul-betul kokok sajalah yang kuat. Hmm. Tapi... Ya. tapi. Tapi tapi pada dua tiga hari lepas mengatakan apa ni apa, ah, Hadi, uh, Ustaz Hadi ya. Datuk Seri Hadi ya uh, presiden PAS mengatakan seolah-olah felda ni wujud di bawah PAS semasa Asyid, diasaskan sema, semasa Datuk Asri jadi menteri felda ini sudah rasa macam something wrong somewhere lah ada, ada betul ke jawab dulu apa komen dulu? saya saya bagi pandangan begini sajalah ya saya ketika 18 tahun umur saya seperti mana yang saya tulis dekat FB tu saya saya cakap tak pernah pun uh, Sampailah saya 54 tahun tak pernah pun saya dengar ya datu asri ya yeah. Sebagai pengasas perundangan, tapi alhamdulillah saya dengarlah. Kalau aku tak buat sesuatu ke atas bangsaku, sudah tentunya bangsaku akan menjadi pelarian di bumi ini. Yeah. Maka, maka aku lahirkan LKTP yang mana ketika itu lembaga peristuan Pestu tanah persatuan, yeah. yeah. ataupun lembaga kerajaan, eh, lembaga peristuan tanah persatuanlah yeah. yang saya punya tafsiran. Lah. Yeah. Ya, tapi ada juga orang cakap langkah kerajaan di pemuduk lembu kerajaan Taan Panas. Tapi Pusaka inilah yang kita miliki Hingga ke hari ini uh, ya, Dengan kata-kata slogannya yeah. Ataupun kata-kata pujangganya Ataupun kata-kata hikmatnya yeah. Berupa begini yeah. Selangkah kakiku hayun sejuta yeah. Tinggal kenangan uh, Nah, Itu yang saya ingatlah petikan-petikan itu yeah. Dan saya pernah juga dengar Kata-kata Datuk Asri ya, uh, Apabila dia Dia apa tu bersama dengan PAS membangun uh, membangun bersama nak nak nak bangunkan ya, negara Islam yeah. dengan kata-kata pujiangganya -kata yeah. selangkah kaki ku kayu eh bukan selangkah tadi minta maaf yeah. walau pendaungku patah yeah. dengan dua jari ku kayu juga hmm. tapi saya tengok kannya apa bila Uh, perahu masih di air ya yeah. yeah. pendayung masih di tangan yeah. pengikut masih dekat perahu dia tinggalkan dia Tinggal tinggalkan ya? ditinggalkan pendayung ditinggalkan perahu ditinggalkan pengikut oh, dia terjun dia naik ke darat sampai hati ah uh, saya pun dah tulis dalam app saya ah nanti kita akan akan share kan ah, nota-nota ah, FB -nota ah. Pak Lurah ya ha ah. jadi itulah yang yang yang saya saya tak pernah dengar tak pernah dan dengar? kalau ini hari dia mendakwa memanglah masih susah semua orang tak cakap ya yeah. masih susah Masih susah Tapi dah senang Semua mengaku okay. Itu biasa, biasa eh? Itu bagi pandangan Pak Lurah Semua mengaku memang Okey, Pak Lurah terima kasih Banyak-banyak nah. Pak Lurah Saya tahu Pak Lurah Esok pagi ada program pagi hmm. ni hmm. Saya tak mengacau Pak Lurah lah nah. ha, Jadi saya mojakkan Terima kasih Pada hmm. Pak Lurah Menurunkan masa pada kita hmm. InsyaAllah kita akan Menjumpul lagi esok eh, Pak Lurah eh? Ok-ok-ok okay, Kita update ya, okay. Terima kasih okay. banyak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam